Lafaz niat puasa secara harian dan juga lafaz niat puasa untuk sebulan. Lafaz niat puasa selama sebulan. Nawaitu sawma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat puasa harian Nawaitu sama gad, an a dahi, fardi Ramadhan, hari ini, Allah Taala. Sahaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini, kerana Allah Taala.